Éjfél. A kajüt nyitva, és valaki lemászik. Az ökölbeszorított kéz volt oddür szerelmes verse, belső ódája, annak bizonyítéka, hogy tehetetlenül állt oda lent a parton, hogy fiatalkora ellenére messze földön híres keménysége és ereje, elszántsága és vérmérséklete együttvéve sem ér valami sokat, feltehetőleg semmit, és Margaret megérezte ezt. Üdvözölték egymást, Visszafogottan váltottak néhány szót. Megjöttél. Igen, megjöttem. Milyen volt Kanada? Hatalmas, és messze a tenger. És tudsz már amerikaiul? Igen, de hiányzott a tenger. Ezt megértem. Kapitány lettél. Igen. Így alakult. Talán hajód is van. Hát, néhány deszka az enyém. Miféle hajó az? Kérdezi Margaret, pedig pontosan tudja, Trigvi a legapróbb részletekig leírta neki a levelekben, hisz ő volt az első, akit Oddyr maga mellé vett. Motoros, fedett hajó. Sleipnir SU 382. 14,37 tonnás, két árbolcos, kormányfülkével. Jó hajó feleli Oddyr. Aztán néhány másodpercig csak hallgatnak. Margaret tudja, hogy a családja már várja. Figyeli! Tavasz van, az az évszak, amely nyugtalansággal tölti el az embert. Az erősödő fényidőszaka, amikor a talaj felébred, és annyira megtelik élettel, hogy az emberek még álmukban, a hétköznapok zajánát is észreveszik. Az élet ellenállhatatlan, búja, szemérmetlen ereje ez. Látszellő érkezik a szárazföld felől, a természet szagával, és ők csak hallgatnak. Végül Odür azt feleli, ügyelve arra, hogy hangja, szokványosan hangozzon, mintha mondandójának semmi jelentősége sem lenne. A hajó a Konrád mólónál van, értem feleli Margrét, majd elindul az övei felé, köszönés nélkül, eltűnődve hazamegy. Jaj, mennyire megváltozott minden, mondja, és körbejár a házban, a kis faházban, észre sem véve, hogy csak ő változott meg. Telik, múlik a nap, letűnik a hegyek mögött, az este halovány sötétséggel érkezik, nem több, mint egy sejtelem. A hegyek fölött, a Snajdalur völgy tövében valamivel sűrűbbnek tűnik a levegő. Esteledik, és Margrét alig várja, hogy a régi ágyában aludjon. Hivogatja, mint egy régi jó barát. Alig várom, hogy benne aludjak, mondja, és jó éjszakát kíván. Szép álmokat, rózsás csókokat. Távozzanak a gonosz szellemek. Ebben a házban mindig is így kívántak egymásnak jó éjszakát az emberek, mert folyton arra kell törekedni, hogy jobb helyét együk a világot. Margaret lefekszik az ágyba, sóhajt, hazaért végre. Aztán mégis fel kell újra, amint megbizonyosodott róla, hogy a többiek már alszanak. Az amerikai ruháját veszi fel, ráérősen elrendezi a haját, és kilép a házból. Ki a tavaszi derengésbe. Éjfél van. Nem fúj a szél. A csöntől pedig mélyebbé válik a világ. Margret elsétál az alvóházak alvó életek mellett. Kiballag a Konrád mólóra. Fellép a hajóra. A 14,37 tonnás slype S.U. 382-be. A kajut nyitva. Lemászik. Még sosem láttam, milyen ruhát mondja oddőr. Tudom. És ilyen frizurát sem. Tudom. Oda át nyugaton, ez most a divat. Aztán csak hallgatnak. Némán állnak egymás előtt. Margret lesüti a szemét. A viszont nem ura a tekintetének. Szégyent hoz rá, engedetlenül Margrétra tapad, és meg kell hagyni a lány szebb mindennél, amit valaha látott vagy elképzelt. Nem jut eszébe semmi, ami hozzáfogható, és bizonyára tennie kellene valamit, bizonyítania, hogy férfi a Mégsem tesz semmit. Mintha olyasmivel állna szemben, ami még nála is nagyobb, és ez tűrhetetlen. Megint összeszorul az ökle. Önkéntelenül is elszavalja a szerelmes versét. Margrét meglátja ezt. Ha kiengedem a hajam, mondja, akkor tudni fogod, hogy a ruha alatt mesztelen vagyok. Akkor tudni fogod, hogy szeretlek. Ott őr csak bólintani bír. Vár, meg sem mukkan. Aztán Margret kibontja a haját.